En el programa d'avui us parlarem de l'ensenyament a casa nostra. A la tertúlia d'aquesta setmana vam parlar de si els nens caldria educar-los d'una altra manera, perquè sembla, darrerament, que els que manen a les escoles no són els professors, que són els qui han d'educar i posar normes, sinó els mateixos nens que, quan tenen qualsevol problema, acusen d'aquest problema els professors i fan anar els pares a l'escola per denunciar aquests educadors. I precisament la paraula educar no només hauria de fer referència a donar les matèries a impartir, les assignatures, sinó que l'alumnat sàpiga comportar-se. I aquí doncs, és on falla el terme perquè els pares, o, o diguem alguns pares, doncs, porten els nens a l'escola i no s'adonen que l'educació no només ha de ser portada pels professors, que com hem dit, a vegades no se'ls tracta com a tal, sinó també pels pares.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 com, per exemple, doncs, algunes referents al, al centre d'educació escolar Octavio Paz, que rep la medalla d'honor a la ciutat. Sí. Doncs tal i com us dèiem, el ceibor Octavio Paz rep la medalla d'honor de la ciutat de Barcelona. El Consell Escolar del FEIP, Octavio Paz, ha rebut la medalla d'honor de la ciutat pel seu model educatiu FEM, exclusiu i basat en la transmissió de valors solidaris. L'escola en funcionament des de fa 15 anys desenvolupa un projecte d'intercanvi inter... cultural la... amb la ciutat mexicana de Xalapa. Doncs, de com us hem dit, avui el programa el tindrem bàsicament dedicat a les escoles i és que les escoles de Sant Andreu s'adhereixen ara a l'Agenda 21. Les escoles de Sant Andreu s'han adherit al programa municipal a de 21 escolar, el que representa un increment del 7% respecte al curs anterior. L'acte de recepció i de signatura dels nous centres educatius adherits al programa es va celebrar ahir al migdia al Saló de Cent de, de l'Ajuntament. Molt bé, i els directors de l'escola podran posar sancions als professors aquest mateix any. La voluntat de dotar de més poder de decisió als directors de les escoles i instituts d'ensenyament públic ha passat de ser una mera declaració retòrica a concentrar-se primer en la llei d'educació de Catalunya. Després, en un decret de l'autonomia de centres, hi ha una norma que, per primera vegada, permet als directius imposar sancions al professorat que hagi comès una falta lleu. I parlem també de les obres del metro al carrer d'Honduras que preocupen els comerciants. Els botiguers de la Sagrera s'entren castigat per les successives obres de metro al barri. Primer van ser el 2004 i els comerciants diuen que, com a conseqüència, van tancar una decena de botigues. Ara veuen l'inici dels treballs per construir el vestíbul de la L9 i El L10 com a una nova amenaça. Exacte. I parlant de la L9, doncs fem referència a que el conseller Nadal anuncia un crèdit de 740 milions per acabar aquesta línia, per acabar la línia 9. El conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal, ha anunciat que el govern ha aconseguit un crèdit de 740 milions d'euros amb diverses entitats financeres per a, la posada, perdó, per a la posada a licitació del segon tram de la línia 9, del metro de la ciutat. Molt bé. I també tenim alguns actes a comentar-vos, com per exemple les conferències de l'Aula d'Extensió Universitària que es realitza avui a Can Fabra. El Centre Cultural Can Fabra del Carrer del Segre número 24 us ofereix avui a les 5 de la tarda un cicle de conferències de l'Aula de l'Extensió Universitària. I també parlarem en el programa d'avui de la Festa Major del Barri del Congrés, que continua. Continuen els actes de la Festa Major del Barri del Congrés avui. Avui, en aquest programa, us avançarem els esdeveniments principals. Molt bé. I, per últim, en forma de titulars, hem de dir-vos que eh, ja està, ja està preparant el, el 30è aniversari de la revista Sant Andreu de Cap La revista Sant Andreu de Cap a Peus celebra en guany els seus 30 anys de vida amb actes com una exposició, un número especial i un concert conmemoratiu. Molt bé, doncs aquestes seran algunes de les notícies que tractarem en el programa d'avui. Ja sabeu doncs que comencem ara mateix a, con a conèixer les informacions de, que fan referència als set barris que formen Sant Andreu. Ara escoltarem una mica de música, tornarem tot seguit amb aquesta i d'altres informacions. Fins ara. Des del 91.6 de la EFM, escoltes tot un poble. A Radio Trinitat Vella. Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui. i Tenim a l'altra banda del fil telefònic a Àngels Carracedo, que és la directora del centre Octavio Paz. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs per... us truquem per felicitar-vos, eh, la veritat, perquè... No, no, no. perquè acabeu de rebre la medalla d'honor de la ciutat. Don sí, si, moltes gràcies. Estem molt contentos i molt contents i orgullosos de, de rebre aquest guardó. Mhm. Uh -huh. uh -huh. Perquè què és el que ha fet que a eh, vosaltres on rebeu aquest premi, perquè? Doncs, és una tasca de molts anys. En principi, uh -huh. des de fa 15 anys l'escola escola eh, està treballant en un marc de valors de tolerància, solidaritat i cooperació. Mhm. Uh -huh. Eh també tenim un projecte en aquesta línia d'intercanvi amb Mèxic sí. i aquest aquests projectes que s'han anat desenvolupant en principi jo ara rebut la medalla uh -huh. però a veure el, el, és el producte de treball de la, de la directora que es va jubilar aquest estiu passat o sigui que uh -huh. ella en escena va ser la que va treballar durant aquests 15 anys per aconseguir aquest, aquests resultats que tenim. O sigui, eh, any rere any s'han anat ampliant, mm. s'han anat aprofundint i millorant. I nosaltres ara el que volem és eh, d'una continuïtat i, bueno, i, i, i, i millorar en el que ens toca. Perquè, segons ens consta aquí, és un treball que porteu fent des de fa 15 anys, no? Sí, sí, 15 anys. Uh -huh. O sigui, es va començar, a poc a poc, som una escola eh, del grup d'escoles associades a la l'UNESCO, ah, eh, i, i s'han anat introduint eh, altres projectes, sempre dins d'aquest marc de valors, uh -huh. i s'han anat ampliant, clar, el dia a dia... Eh, fa que, que s'hagi de, de millorar i adaptar a les circumstàncies i, als, i al temps, no? I, i per exemple, en, en el que és, per exemple, últimament, clar, les noves tecnologies, doncs també ens ha educat a adaptar-nos, que també estem uh -huh. molt contents, o sigui, perquè a més a més ens agrada molt eh, innovar i estem molt oberts als canvis uh -huh. i volem estar connectats amb aquest món, no? I, de fet, eduquem a nens pel futur, no? El que ens consta també a nosaltres és que el centre Octavio Paz consta de 216 alumnes. Sí, sí, bueno, varia, eh? El número exacte eh, pot variar. Estem rebem encara nens, o sigui, uh -huh. perquè hi ha matrícula viva i encara hi ha nens que, per motius de canvi de domicili, uh -huh. s'estan matriculant. Però sí, bueno, arribarem als 225. Uh -huh. Per tant, és un treball un 70% de, de nens que són immigrants, a la vostra escola. Sí, aproximadament. Eh? De totes maneres, eh, bueno, ha anat variant, clar, mm -hmm. a, a, a aquesta escola, o sigui, dins d'aquests marcs que es treballen, era fa anys, fa 15 anys, era una mica com premonitori, no? Es va començar a treballar la multiculturalitat sí. i, clar, quan va arribar eh, fa, des de fa 6 anys, Tenim una aula d'acollida, però nosaltres abans, per nosaltres ja no hi haurà una cosa nova. Sí. O sigui, eh, es fa una immersió dels nens, i, uh -huh. i els nens, o sigui, en principi, d'acollir-los i adaptar-los a la nostra cultura i a la nostra ciutat, i al nostre barri. La ciutat amb la qual teniu aquest intercanvi cultural és la ciutat mexicana de Xalapa. Xalapa. Xalapa. Es pronuncia Xalapa. Molt bé. Sí, és, és amb una escola, uh -huh. tot, i que ten, que, tot i que és l'intercanvi en l'escola, després en venim a altres institucions al voltant que uh -huh. compartim les dues escoles uh -huh. de col·laboració allí. O sigui, eh, nosaltres tenim un intercanvi directe amb l'escola l'escola de primària i infantil anexa a l'escola normal, o sigui, sí. a l'escola on es, estudien els mestres, no? uh -huh. per, la, es formen els mestres. I després, clar, dins, eh, ells també són escola del de, grup d'escoles de associades a l'UNESCO uh -huh. i tenim relacions amb nens eh, d'ONGs, ON, uh -huh. eh? o sigui que eh, també surt una mica de les parets de l'escola, a part de, de l'intercanvi que fem amb aquesta escola, o sigui, en treball d'escolars, no? Uh -huh. eh, celebrem festes tradicionals, nosaltres aquí mexicanes i les catalanes, naturalment, i amb ells també els aportem materials, intercanvi, perquè ells celebrin les tradicions i cultura catalana. Doncs és un treball una feina en equip que, sobretot, és fruit de l'esforç i la dedicació de la de l'antiga directora, Anna, s'ha anat sí, com... a... El que tenim avui, sí. o sigui, jo he començat eh, l'1 de juliol com a directora, uh -huh. és tot el que, que ens ha deixat eh, per continuar treballant. L'Anna ha treballat durant molts anys i, bueno, i es va llubilar eh, ara a l'estiu, que li va costar molt deixar-nos perquè ah, deixar l'escola per ella... Eh, a veure, era com un fill, no? perquè ha treballat molt i ha, i ha crescut amb ella. O sigui, aquest projecte ha crescut amb ella. I és un projecte, a veure, de calatge, és de profunditat, no és superficial. O sigui, aquí entra tota la, la part educativa i la personal dels nens, el creixement personal. I els alumnes que teniu, hi ha algun que sigui de, de Mèxic? En, en aquest moment tenim una nena. Ah, mira. Eh? Una nena que el, van celebrar el 15 de setembre el Grito, una festa tradicional mexicana, de celebració de la independència que aquest sí. any era el bicentenari uh -huh. i ella es va fer el, cri, el grito. I vosaltres doncs, també hi veu participar d'alguna manera, no? Sí, nosaltres la celebrem a l'escola uh -huh. eh? i clar a, eh, a vegades també tenim alumnes mexicans pares, pares que venen per treball o per estudis a Barcelona, uh -huh. doncs es posen en contacte amb nosaltres i, i els agrada que vinguin aquí els nens. Doncs nosaltres continuem repassant. Avui, avui tindrem un programa en parlarem molt d'ensenyament. Sí. I uh, el que tenim constància és que vosaltres aquest any us adheriu al que és uh, l'Agenda 21. Sí. Què és això de l'Agenda 21? La és un pla de formació i nosaltres aquí a l'escola hem triat un tema i prepararem tot un projecte. O sigui, mm. durant aquest curs prepararem un projecte de treball d'educació ambiental. Tot el claustre participa i aquest any preparem el projecte per després engegar no, amb, els, amb els nens. I ens hem, hem decidit aquest tema perquè pensem que és important i és una part de les que nosaltres no treballàvem globalment com a escola. O sigui, hi han continguts en diferents nivells, però el volem... Eh, abordar des de P3 a 6 o sigui, tots els nens perquè hi hagi una continuïtat de cp 3 És un tema doncs, força important no? per atendre i sí. cuidar, tenir cura del planeta. Perquè quines edats tracteu vosaltres? Des de 3 anys fins a 11, 6 Doncs possiblement sigui a partir d'aquestes edats no, que cal consciència als nens i a les nenes de, de això del medi ambient, no? doncs clar, és i, i com en tot, és, uh -huh. és l'hàbit no? des de petits i, home, tenim l'avantatge que de petits comencem i, i són com esponges, uh -huh. o sigui, és més, és més fàcil, els nens són... O sigui, començant des de petits, amb, a, a sí. sabent aquestes coses, doncs, és més fàcil, no?, que de grans, doncs, ja puguin... Sí, sí perquè es fa un hàbit, uh -huh. es fa un hàbit i, i ja no costa, no? s'ha de fer un esforç per recordar-se que s'ha de fer això o allò. Uh -huh. Doncs eh, tenim també una altra informació, no sé si, si, si podràs dir-nos alguna cosa al respecte, i és que els directors d'escola podran posar sancions als professors aquest any. Sí, doncs mira, ho he sentit aquest matí a la sí. ràdio, eh, només... Doncs aquí també ho he de dir. jo no, no ho sé ben bé com serà, però a veure, jo del... A veure, m'agradaria més un altre titular, o sigui, no, sí. no em ve, a veure... No. No sé com es desenvolupar això, uh -huh. però a, veure, a mi m'agrada més tratar els aspectes positius. No? O sigui, treballar a partir del que tenim en comú, del que tenim positiu tots. Exacte. I espero que no ens doni aquesta circumstància. És a dir, no posar sancions, sinó... S'ha de, de, de tractar abans. El que és important és el diàleg, no? Aquest punt clar, i em penso que sí. Uh -huh. D'acord. Doncs moltíssimes gràcies Àngels Carrecedo per atendre la nostra trucada. Gràcies a vosaltres. I ja sabeu doncs, que aquí en aquesta misura tenim les portes obertes per qualsevol cosa doncs, que ens vulgueu fer, i Tot, arribar... Doncs sí, sí. moltes gràcies als nens de, de sisè, estan fent un taller de ràdio. Ah, mira, veus... Doncs... Millor buscarem la manera per anar a fer una visita. Doncs estaria bé que poguéssiu venir per aquí i així fem el tancament d'aquest corret que esteu fent i que ho puguem fer en directe des d'aquesta casa. No estaria gens malament, això. Moltes gràcies i bon no. dia. Doncs esteu convidats. Gràcies. Vinga. Adeu. Doncs nosaltres, que uh, continuem amb el nostre programa d'avui, hem de dir, tal com ens deia doncs, ara mateix l'Àngels Carrecero, directora del CEIP uh, Octavio Paz, que a les escoles de Sant Andreu s'han adherit al programa municipal Agenda 21 Escolar, el que representa, per tant, Suman aquests eh, nous centres que s'incorporan, doncs, un increment del 7%, 7 al respecte del curs anterior. I també doncs, eh, afegir que mm, els centres han estat obsequiats amb un plançó d'Alzina que ha estat entrecat pels alumnes de l'Institut de Secundària de Sant Andreu com a símbol d'un projecte que hauran de cuidar i fer créixer entre tots. Doncs precisament això que dèiem, no? de cuidar el medi ambient. I el projecte de l'Agenda 21 Escolar doncs, va ser creada per l'Ajuntament de Barcelona l'any 2001 en el marc d'aquesta Agenda 21 de la qual us en parlàvem doncs, ara, fa un moment amb la directora del centre Octavio Paz. Nosaltres continuem repassant d'altres informacions aquí en aquest programa, en el Tot un Poble... Ja sabeu que el Tot un Poble és el magazine d'informació local que ofereix el, doncs, totes les notícies referents als set barris que conformen el districte de Sant Andreu. I Si volem, eh, si voleu, el que podem fer ara mateix és parlar de les obres del metro al carrer d'Honduras que preocupen molt els comerciants, ja que els botigués de la Sagrera se doncs, senten castigats per les successives obres de metro al barri. El primer va ser el 2004, i els comerciants diuen que, com a conseqüència, doncs, van haver de tancar una decena de botigues. I ara doncs veu veuen l'inici dels treballs per construir el vestíbul de la línia 9 i la línia 10 com una nova amenaça. Els comerciants es queixen que les obres dificulten el pas dels vianants per les voreres i fa que els possibles compradors deixin de passar per davant de les seves botigues. Doncs ja veurem com se solucionarà aquest tema, el que l'Ajuntament ha posat en marxa algunes mesures per pal·liar els efectes negatius de les obres sobre el comerç. Pels botiguers, però, aquestes iniciatives són insuficients. Doncs tenim d'altres informacions també per comentar-vos, eh, parlem tornem a parlar d'aquesta línia nou, i és que el conseller de Política Territorial i Obres Públiques, en Joaquim Nadal, ha anunciat que el govern ha aconseguit un crèdit de 750, 40 milions d'euros amb diverses entitats financeres per la posada a licitació del segon tram de la línia 9 del metro de la ciutat. Aquest tram és el que ha de connectar la zona del Prat i la zona universitària. Doncs, segons van explicar a l'agència EFE, fons del Departament de Política Territorial, el crèdit permetrà que s'adjudiqui pròximament la concessió de les obres per aquest tram de la línia de metro. Una línia de metro que passarà i tindrà Parades als diferents barris de Sant Andreu. Algunes d'aquestes parades ja estan en marxa i ja tenen la línia nou funcionant com la que, com la tan demanada estació del Bon Pastor. Molt bé, doncs nosaltres continuem repassant d'altres informacions. Ens comentaava, doncs fa un moment la Maribel Rubio, la nostra tècnica i és que el Centre Cultural del Can Fabra del carrer del Segre número 24 us ofereix a partir d'avui a les 5 de la tarda un cicle de conferències de l'Aula d'Extensió Universitària. Quins temes tractaran? Doncs diversos. És a dir, podeu trobar qualsevol tema doncs, que us pugui interessar. I també hem de dir que l'entrada és gratuïta i que cal inscripció prèvia. Mm, continuem repassant d'altres informacions. Si voleu el que podem fer ara mateix... Doncs és anar-nos a la festa major. I és que continua la festa major del barri del Congrés. Continuen els actes de la festa major i avui a les 6 de la tarda hi haurà el torneig de tennis taula al tercer Memorial Francesc Prat. ...categoria femenina i senyors masculins no federats. El lloc serà l'agrupació Congrés del carrer Alexandre Galí número 20, l'inscripció serà a la caseta de la comissió i mòbil, i si voleu trucar per inscriure-us, doncs podeu trucar al mòbil de la Marisol, que és el 637-893-549. Molt bé, i altres actes per comentar de la festa major del barri del Congrés d'avui és que a dos quarts de set de la tarda hi haurà l'exhibició de dansa per l'escola SPIN, a la plaça del Congrés. A dos quarts de set de la tarda hi haurà el campionat de Dominó i Guignote, a la plaça Massana, organitza la Cerveceria del Congrés, exposició de fotografia de gent del barri del Congrés i a càrrec del fotògraf Maulini. Doncs ens queden dos actes per repassar de la festa major del barri del Congrés. A les 7 de la tarda, campionat de botifarra per parelles. Recordem que la botifarra és aquell joc de cartes que es realitza avui a la penya barcelonista del carrer Pardo número 6. I a dos quarts de nou del vespre, doncs música. perquè a aquella gent doncs, que s'ho vulgui passar d'allò més bé, doncs hi ha un concert de la banda municipal de Barcelona a la parròquia de Sant Pius de Z. I poca cosa ens queda més a dir-vos... A veure, també hem parlat en els titulars del 30 aniversari de la revista Sant Andreu de Capapeus i hem de dir que eh, doncs el dia 14, aquest dijous, hi haurà la inauguració al centre cívic de Sant Andreu del carrer Gran de Sant Andreu número 111, la mostra de l'exposició Sant Andreu de cap peus des de 1980 fins al 2010. 30 anys, 30 portades. Doncs la mostra romandrà oberta des del 13 d'octubre, és a dir, abans, de, abans del dijous, i fins al 17 de novembre. Per tant, un mes per gaudir d'aquesta publicació que s'edita als nostres barris ara sí, ara el que farem serà una petita pausa escoltarem una mica de música però no marxeu perquè avui ho avui ho sorprendrem avui aquella gent que ens escolta aquesta temporada per primera vegada doncs us sorprendrem perquè eh, bueno, eh, nosaltres el que volem és més seguretat i, això, i aquesta és una de les pistes que, que us deixen caure ara escoltem una mica de música tornem tots aquí fins ara Avui hem trencat el nostre camí. Avui l'hem deixat i sols hem partit. Agafaré els armatxos i tornaré a començar. Que si en fan ja som -ho. I queda molt per trascar. Res no em deus, res no et dec. Res de tornar els moments passats són hermosos ja tenc amb què continuar noves mans trobaran secrets al teu cos ses meves callaran no diran si en saben molts. No hi ha hagut cap mena d'odi en el nostre ti Hem baixat tots els ulls i hem nou camí. La la la ra ra ra ra ra la la la ra ra la la la s'es barques tornen al port Comencem a aixecat, sa boira es posa la mala. I als vells carrers de ciutat, on et sola hi entra molt... Passa a la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar. Escolta cada migdia tot un poble. Molt bé, doncs nosaltres continuem aquí a la sintonia de Ràdio Trinitat Vella des del 91.6 de la FM i des de la Fundació Trini Jove. I avui doncs, comencem, bé, encetem o, o, o reprenem aquella relació que tenim nosaltres amb l'oficina de relació amb la comunitat dels Mossos d'Esquadra. Molt bon dia. Tenim avui amb nosaltres al Nacho Iblescas. Moltes gràcies, Barberà. Bueno, bon dia, moltes gràcies a nosaltres. ja men recordo un cara del, dels noms, ha, ha passat un estiu sencer, però men recordo un cara dels noms. O sigui. Molt bé. Doncs avui ens vens a parlar d'una carta de serveis de la, missió, de la missió que ha de realitzar la policia o que pot realitzar la policia als nostres barris. No? Sí, és. des del cos de Mossos i d'Esquadra es, es va fer una carta de serveis on uh -huh. posa quina és la missió, el tipus de policia que volem, uh -huh. els nostres valors, compromisos, uh -huh. etc. I aquí està tot reflectit i explicat i qualsevol persona que vulgui uh -huh. des d'internet o fins i tot en un tríptic, ho pot, ho, pot, ho pot trobar i ho pot, mm. pot informar-se. Doncs explica'ns una mica en què consisteixen aquestes missions o aquests tancàrrecs que podeu realitzar des de la comissaria. No? Sí, doncs segons posa la, la carta de serveis, doncs la nostra missió és protegir el lliure exercici dels drets, les llibertats i garantir la seguretat ciutadana, vetllant des de la proximitat per la convivència pacífica i la protecció de les persones i els béns d'acord amb l'ordenament jurídic. Amb això és important. És molt important, correcte. Uh -huh. Nosaltres volem una policia, eh, que sigui la policia de la Generalitat, que esdevingui un referent de seguretat i la garantia de protecció i servei de les persones a Catalunya, des de la proximitat i la professionalitat, oferint un servei de qualitat. Uh -huh. També comenta que els nostres valors seran la proximitat per afavorir la convivència pacífica, uh -huh. el compromís, esforçant-se per complir les obligacions pròpies del joc que s'ocupa, uh -huh. la integritat actuar d'acord amb, amb els perceptes deontològics i no treure profit de la condició de policia. Exacte. Per tant, eh, el que pugui passar a les Corts, que ho hem aparcat, no? uh, en un altre lloc. Uh, és, passo no? para l'obra. La integritat, la voluntat de servei, l'eficàcia... Uh -huh. Després uh, s'explica també els nostres serveis, serveis que oferim, doncs, atenció personal, personal i assistencial, uh -huh. mobilitzar els recursos necessaris per donar auxili i protecció a la ciutadania en situacions de risc i o conflicte, uh -huh. Atenció a la persona denunciant, rebre la denuncia a qualsevol comissaria dels Mossos d'Esquadra, a qualsevol hora, uh -huh. en qualsevol moment. No hi ha cap problema. 365 dies a l'any, 24 hores, són obertes les comissaries. Uh -huh. Atenció especialitzada a la víctima, a totes les comissaries, a les víctimes relacionades amb delictes violents, sexuals, uh -huh. violència masclista, domèstica, contra menors, i tots aquells que estiguin relacionats amb col·lectius de risc o especialment vulnerables. Va. Sí. O sigui, que aquella gent doncs, que tingui, per exemple, doncs, algun tipus de malaltia, doncs, els Mossos d'Esquadra poden actuar al respecte si, si reben algun tipus d'agressió. No? I tant que sí. Sí, mm -hmm. sí. També es parla de les relacions amb la comunitat, que mm -hmm. és l'oficina que estem nosaltres, Exacte. que uh, tracta d'establir canals de comunicació amb la ciutadania i especialment amb els col·lectius més vulnerables i amb més risc per tal de minimitzar la possibilitat de ser víctima d'un delicte. Uh -huh. La investigació criminal, investigar delictes contra el patrimoni, persones, uh -huh. l'ordre públic, seguretat col·lectiva, llibertat, llibertat sexual, etc etcètera, etcètera. Molt bé. I, bueno, ja... El que pensem que potser és més important són els compromisos que volem assolir, que són uh -huh. oferir atenció 24 hores, de 65 sí. dies a l'any, uh -huh. donar un tracte acurat i amable, això dels 365 dies de l'any, quan, quan li toca per algú per Nadal o, o, o aquest senyalet, bueno. toca, no? Una vegada supositat ja saps que toca. Ja. Si s'ha de treballar, doncs es treballa ja està. Mm -hmm. ah, igual que treballes un diumenge a 12 hores, doncs mm -hmm. hem d'estar per la ciutadania. Doncs sí. Arribar al lloc dels fets en 12 minuts de mitjana en aquells casos en què hi hagi un greu perill per a la vida o a la integritat de les persones. És per això doncs, que hi ha tantes comissaries a, a, a la ciutat de Barcelona Clar, que poden actuar. Una no? districte, mm -hmm. Exacte, per poder arribar a tothom. Mm -hmm. Mm -hmm. Fer que els agents s'identifiquin, és a dir, cada agent mm -hmm. de policia de la Generalitat porta un número que és mm -hmm. la seva identificació i el número va relacionat amb el nom i cognoms. És a dir, allò que parlàvem de que la gent es refia de coses que no són doncs si vosaltres ja porteu un número identificatiu Clar. doncs evidentment eh, això és el que compta no? correcte, a l'uniforme i a la, a la placa i al uh -huh. número on es pot veure uh -huh. i si hi ha qualsevol problema sempre podem dir que el mos o la mossa amb número tal doncs va fer aquesta actuació uh -huh. molt bé atendre la ciutadania en el moment que arriben a la comissaria interessant-se pel motiu de la seva denúncia clar, no és el mateix que vinguin a denunciar el robatori de, a l'interior d'un vehicle, uh -huh. que vinguin a denunciar una violència masclista s'ha de tractar... clar, el tracte és diferent uh -huh. i se'ls ha de posar potser en un altre lloc clar. més tranquils... Eh... perquè vosaltres a la comissaria també teniu eh, psicòlegs que puguin atendre en, els, en el moment... Que no pot... psicòlegs, el que tenim són un grup especialitzat per atenció mm. a la víctima ah, bé que tenen un despatx a part i sí. poden estar més tranquil·les. Molt bé. Uh, establir un temps d'espera per interposar una denúncia inferior a 30 minuts de mitjana. Uh -huh. Clar, això s'intenta. Uh -huh. Garantir la privacitat de les persones denunciants. És a dir, a ningú li interessa què és el que està denunciant el que està assegut Clar. al seu costat. O sigui, es exacte. fa sempre en oficines ja. separades i cadascú ho explica amb de la seva pur. intimitat. Clar. Uh -huh. uh -huh. Recollir les denúncies en llengües estrangeres, podem uh -huh. fer-ho, si no es truca un intèrpret, ve i se li agafa la denúncia Perquè ara que hi ha tanta immigració hi ha més feina, en, en, en tenint en compte això? O... Home, si no parla en català, parla uh -huh. en castellà vale. I si hi ha alguna persona estrangera que uh -huh. no sap ni català ni castellà, està clar que es fa una trucada, ve un intèrpret uh -huh i el més aviat possible pot marxar. O sí sigui que podeu atendre a tota la població. I tant, fins i tot tenim les denúncies en xinès. Ah, doncs? Sí, quan... sí, sí, sí, <laughs> clar. Sí, sí. Això és complicat ja, això ja és un altre... Bueno, és agafar la denúncia i anar comparant. Clar. Ja està, vas mirant els requadres que has d'omplir uh -huh. i, i es va fent. I amb l'interpreta és molt més senzill, clar. Clar. <laughs> Um, gestionar de manera prioritària les ordres de protecció en relació amb els delictes relacionats amb la violència masclista uh -huh. protegir aquestes dones sí. mantenir relacions directes i periòdiques amb els diferents col·lectius socials que és el uh -huh. que fem a la nostra oficina assistir, comunicar i gestionar el lliurament dels menors desamparats als pares, tutors o representants legals o a les institucions pertinents perquè aquí a la comissaria de Sant Andreu uh, què uh, és el que més uh, es reclama o, més, o, o el que més es fa o... respecte al, al que, a, a les actuacions, no? quines són les actuacions que... De denúncies, vol sí. dir, no tenim cap, cap pic destacable. Eh? Uh -huh. Clar, has de, de pensar de, de que, a per... que nosaltres també a l'estat de ja. l'oficina... Sí, sí que tenim coneixement, per exemple, sobretot de comerciants, associació de veïns, mm -hmm. però clar, tema de robatoris de vehicles... Doncs... Depèn de l'època i del temps. Clar, a l'estiu serà una cosa, clar. és el que vam fer mm -hmm. abans de marxar sí. de vacances, doncs donar mm -hmm. consells per a que la gent a l'estiu que sembli que hi ha gent. Mm -hmm. Doncs cada època okay. té seves... mm -hmm. els seus picos. Ah, mm -hmm. sí a assistir la gent gran i les persones especialment vulnerables que es troben en situació de risc o desamparament i gestionar-ne el lliurament als familiars o les institucions pertinents. Quan parlem de gent vulnerable eh, hi ha algun tipus de, de gent que podem qualificar vulnerable? Bueno, menors, per exemple. Val. O un malalt mental. Uh -huh. Clar, és gent molt vulnerable. Sí. Llavors els hem de protegir uh -huh. i si, per exemple, un senyor malalt mental Uh -huh. s'escapolit un centre que està ingressat nosaltres sí. avissem a la família uh -huh. avisem a l'ambulància i se li torna a ingressar al centre Molt bé uh -huh. Promoure programes de seguretat viària mitjançant la realització de cursos de formació i col·loquis informatius uh -huh. Contestar els suggeriments, agriments i queixes rebuts en un temps màxim de 30 dies uh -huh. Això és que el Cosimusos d'Esquadra va posar en funcionament un servei de tothom podria explicar quina era l'actuació que havia tingut als Mossos uh -huh. i si era una queixa es podia queixar un suggeriment o un agraïment, uh -huh. tot s'accepta uh -huh. llavors és sempre per poder millorar nosaltres la nostra uh -huh. tasca i tot s'ha de contestar en un pla màxim de 30 dies uh -huh. bueno. publicar els resultats anuals de... sí, suposo, suposo que segons el cas uh, mm, arriba uh -huh. O sigui, són 30 dies o són uns dies més, tampoc. Home, en principi, abans de 30 dies s'ha d'estar contestada. Mm -hmm. I la persona ha de rebre, pel mateix eh, medi que ha enviat el sugeriment, ha de rebre la contestació. Si ho fa via mail, ho rebrà via correu electrònic. Si ho fa via carta, doncs... Uh -huh. mitjançant carta. O sigui, sigui quin tipus el, quin sigui el, el, a la denúncia, o sigui, abans de 30 dies ha d'estar... No és exactament una denúncia, uh -huh. és un uh -huh. document oficial on es fa constar una actuació uh -huh. que han anat els Mossos uh -huh. i la persona expressa doncs, si està contenta, no, o ens sugereix per una altra vegada un altre tipus d'actuació. Uh -huh. Mhm. Uh -huh. uh -huh i ja per finalitzar doncs, uh, què fem com a mesures de, com, a, com mesurem la qualitat doncs uh, mirem el temps mitjà d'espera per interposar una denúncia clar, hem dit que intentem que sigui inferior a 30 minuts uh -huh. temps mitjà de resposta a fets urgents hem dit que quan hi hagi perell per la vida o integritat física a les persones intentem que sigui abans de 12 minuts de mitjana uh -huh. es fan enquestes de seguretat pública enquestes de satisfacció usuària el número de suggeriments, agraïments i queixes que han rebut sí. i es fan anàlisis de totes aquestes uh -huh. enquestes que, que reben. I el porcentatge de suggeriments, agriments i queixes contestats uh -huh. abans de 30 dies. Uh -huh. Clar, uh -huh. Tota l'estadística ens serveix a nosaltres per poder millorar després a l'hora de continuar treballant. Uh -huh. Clar, perquè suposo que deveu tenir casos que podeu els abans doncs, degut a l'experiència que teniu d'altres casos que també han, ah. estat, han estat així, no? Mm -hmm. Ja és així. Mm -hmm. Molt bé. I bueno, si voleu fer alguna pregunta... Mm -hmm. Doncs, jo crec que ha quedat eh, prou clar. En tot cas, el que sàpiguen els nostres oients que si eh, volen posar-se en contacte doncs, a l'oficina de relació amb l'atenció la, amb la comunitat, doncs que també ho poden fer a través del nostre número de telèfon que és el 933456454 o a través del de, nostre mail que és informatius arroba rtb baixa, guió, mig, Doncs moltíssimes gràcies Nacho, ja saps que tens les portes obertes d'aquesta mesura per quan vulguis doncs, fer-nos arribar qualsevol informació dels Mossos d'Esquadra que nosaltres doncs, evidentment estem per això no? per donar servei a, i d'una informació doncs, als veïns Moltíssimes gràcies a vosaltres i bueno, comencem nou una altra vegada Això, vinga comencem una altra vegada que tenim molta informació per donar als nostres oients a partir d'aquesta mateixa setmana que hem posat en marxa novament aquest programa D'acord doncs moltíssimes gràcies i fins aviat. Doncs el Nacho Iglesias, que ha vingut avui a... dels Mossos d'Esquadra, que ha vingut avui al nostre programa i ara el que farem doncs, és escoltar una mica de música, però no marxeu perquè ja tenim eh, preparada el que són les activitats que podeu realitzar a dia d'avui. La nostra habitual agenda serà d'aquí uns moments. Fins ara. Mm -hmm. temps que passar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 i també, doncs, tal i com heu pogut escoltar, hem parlat d'ensenyament, hem parlat de seguretat, i ara el que ens toca parlar és de divertir-nos. Ens agradaria molt divertir-nos amb tots vosaltres, així que si el que voleu és eh, doncs, gaudir d'algunes activitats, doncs, ho podeu fer eh, ara mateix perquè us expliquem quines activitats ja preparades per al dia d'avui. Eh, per exemple, parlem del curs de pintura de roba al Casal de Barri de Congrés Indians. El casal de barri del Congrés Indians, al carrer Manigua, número 25, us ofereix cada dijous de 4 a 6 de la tarda a partir d'avui un curs de pintura de roba. Fem les nostres decoracions sobre tota mena de roba. El taller i activitats és a càrrec de persones voluntàries amb la professora Paquita Ardèbol. L'entrada general és de 9 euros i cal inscripció prèvia. Doncs uh, anem ara, o ens quedem, al casal de barri de Congrés Indians per realitzar aquest curs de punt de creu. De que, en què consta? Doncs bé, el casal de barri de Congrés Indians us ofereix cada dilluns de 4 a 6 i de 6 a 8 un curs de punt de creu. Posa fil a l'agulla i passa una bona estona. El taller activitats és a càrrec de la professora Maria Dolores Ramírez i l'entrada és també de 9 euros, cal inscripció prèvia. Doncs tal com us comentàvem el dilluns, aquests 9 euros no són eh, 9 euros cada mes, sinó que representaria un euro cada, cada mes en eh, 9 mesos. Sí, queda ben explicat. Doncs, eh, si us sembla, el que sembla ara mateix anem cap al Centre Cívic del Bon Pastor, ens anem, del Congrés Indiens, anem fins al Bon Pastor, dir, de punta a punta, per conèixer un taller que es diu Bollywood. Bé, al Centre Cívic del, del Bon Pastor està la plaça Robert Gerard, número 34 i us ofereix cada dillous de 3 quarts de, de 9 a 3 quarts de 10 de la nit, perdó, a partir d'avui, un taller de Bollywood amb el professor Pinky Shandasani, organitzat per Bon Pas de Vall Baix, Baix de Saló del Bon Pastor. I si estàvem al Bon Pastor, ara marxem cap a la Sagrera i allà trobem una, una activitat de dansa tap-jam amb l'associació Tot pel Claquer. Això és a la nau Iguanò. La nau Ibanou de la Fundació Sagrera al carrer d'Honduras número 28 us ofereix aquest dijous 7 d'octubre a les 10 de la nit la representació de dansa amb el títol Tap Jam, a càrrec de l'associació Tot pel Claquer. Entrada general de 5 euros i entrada per amics 3 euros. Doncs si voleu gaudir d'aquesta representació de dansa doncs encara sou a temps i també encara sou a temps de gaudir del curs de karate que es realitza al Casal de Barri de Congrés Indians. Bé, el curs de karate al Casal de Barri del Congrés de Indians, que ja hem mencionat abans, us ofereix de 5 a 6 de la tarda a partir d'avui un curs de karate. El taller i activitats càrrec del professor Petri de l'Hormo i l'entrada general és de 9 euros. Molt bé. Doncs sapigueu que cal l'inscripció prèvia perquè si no us quedareu sense plaça. Uh, també hem de comentar-vos que el Casal de Barri de Congrés de Indians avui també es posa en marxa un curs d'ordinador, és a dir, una introducció al que és el món de la informàtica. Si sí, Aquest curs serà cada dijous de 10 a 1 del migdia i de 5 a 8 de la tarda a partir d'avui. És un curs d'introducció a la informàtica, d'iniciació al funcionament de l'ordinador. El taller d'activitats s'acàrrec del professor Enric Piera, l'entrada general és també de 9 euros i cal inscripció prèvia. Molt bé. I també hi ha una altra activitat a comentar que és aquest taller de tabalada tradicional que podeu gaudir-ne al Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu. Que es troba al carrer d'Arquímedes número 30 i us ofereix cada dijous de dos quarts de 6 a dos quarts de 7 de la tarda a partir d'avui un taller de tabalada tradicional. Orientat a treballar les nocions bàsiques de solfeig i la tècnica específica de l'instrument, l'aprenentatge dels patrons i els tocs més comuns del repertori tradicional català. Els preus estan encara per confirmar, cal inscripció prèvia. I també al mateix Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu hi ha un taller de danses. Cada dillous d'un quart de nou a un quart de deu de la nit, a partir d'avui, el taller de danses. La dansa forma part de la cultura d'un poble i és una de les maneres d'expressar-la. Cantar i són manifestacions primàries de la pròpia identitat. Els preus encara estan per confirmar i caldrà inscripció prèvia. Doncs recordem que el Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu es troba al carrer d'Arquímedes número 30. I hem de dir, eh, tot i que està fora de guió, que aquí doncs, eh, també realitza el seu curs al foment sardanista Andreuent, que és una de les entitats que eh, forma part d'aquesta misura i que cada setmana, i avui aquesta tarda, doncs a partir de les 5, faran el seu programa de la sardana. Per tant, doncs, a, si voleu ballar sardanes, aquesta és la vostra oportunitat, acostar-vos al Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu. I no cal anat tan lluny, tampoc, per a, gaudir d'activitats. No cal que ens anem fins a Sant Andreu o fins al Congrés, perquè a la Trinitat Vella també hi han activitats i consten d'un doncs, taller que el que fa és classes d'àrab per adults. Això és el centre cívic de la Trinitat Vella. Que es troba al carrer de la Foradara, número 36. Cada dijous i divendres, de dos quarts de 6 de la tarda a dos quarts de 8 del vespre, a partir d'avui, un taller per l'aprenentatge de la llengua àrab, adreçada a adults. Coneixer més a fons un idioma és gairebé una necessitat. L'entrada és gratuïta i cal inscripció prèvia. Doncs ens queden pràcticament dos minuts per acabar el nostre programa d'avui. Doncs, si us sembla, el que faig ara mateix és comentar-vos aquest cicle Creacions molt per aprendre, taller de còmics i manga amb Hernán Migoya. Al Centre Cultural de Can Fabra, al carrer del Segre número 24 us ofereix avui a due quarts de set de la tarda i dins el cicle Recreacions eh, molt per aprendre, un taller de còmic i manga a càrrec d' Hernand Migoya. Qui és l'nán Migoya doncs veure és un escriptor i un guionista. En aquest taller s'ensenyarà a narrar en forma de vinyetes sense necessitat de saber dibuixar, amb exemples Pràctics es mostraran còmics i mangas de tot el món s'estudiaran les diferències i les similituds dels seus llenguatges s'explicarà com fer esbossos i storyboards i finalment cada alumne elaborarà el seu propi còmic doncs l'entrada general és de 18 euros i cal inscripció prèvia doncs avui hem estat molt acompanyats molt acompanyats de, de tres noies que tenim aquí davant nostra, una seria la Maribel Rubio, uh, també hem tingut a la Irene i... a Raquel, oi? No. Lorena. Bueno, Lorena, això. Veus? És que en algun moment havíem de caure, o sigui, no podia ser que tot perfecte en aquesta millora. Uh, doncs això, la Lorena, la Irene i la Maribel, moltíssimes gràcies per haver estat avui al nostre programa i ja sabeu que demà tenim una nova cita a la mateixa hora aquí en aquesta emisora. Fins llavors, que passeu una molt bona tarda.